când popoarele năvăleau unele asupra altora, din pricina sărăcii în care trăiau sau a de putere și de pradă a căpetenilor lor, într-o cetate din cel mai îndepărtat capăt al pământului, nașterea gemenilor era socotită ca una din cele mai mari nenorociri câte se puteau abate. Unul din gemeni trebuia să piară încă înainte ca vestea să fie ajuns la urechile vracilor oracititorilor în stele fără de care măria sa împăratul nu săvârșea nimic. Pricina? O dușmănie veche între doi gemeni urmași la tron. Și cum asemănarea dintre ei fusese atât de mare, încât nu-i putea deosebi nimeni, a ieșit un bucluc nemaipomenit. Nici sfetnicii nu știau care e adevăratul împărat, pe care din ei să-l asculte, pe care să-l preamărească. Aurarul, pripășit pe lângă cetatea de scaun ca și ceilalți supuși, cunoștea bine obiceiul ca și primejdea nesupunerii. Licia, nevasta lui, avea să aducă pe lume un moștenitor și era neliniștit. Așteptând vestea care să-l bucure, fiindcă oamenii acelei cetăți iubeau mult copii, mi în atelierul său niște podoabe pentru măria sa. Când... Ce este, Metina? a se simte rău? Iertare pentru vestea pe care ți-o aduc. Spune! Gemene. Avem gemene. Doamne! Sunt albe și aurii amândouă. Le-am văzut. A ta? careva? Nu. Să nu sufe vorba, ai înțeles? Nicio greșe, pune! Nu te îndoi de credința mea. Cum aș să-ți fiu nelecunoscătoare când în casa ta mănânc pâine și am adăpost? Să mergi în stăpânii. Metina, adună turpin de cucută, pune-le la fier când se poate de repede Mi le-a dat soarta după ce pierduse orice nădejde să mai avem copii. Licia, trebuie să fii tare, mai ales înțeleaptă. Una din ele va muri, însă mai întâi vreau să le văd. Uite. O, cerule, sunt ca odoarele lucrate de mâinile mele. Au ochii de culoarea peruzelei în lumina morgului. și le sunt subțiri, desenate parcă în penița cu care am încrustat diademele și cercei împărătesei. Și care, care din două? Zei blește Nu știu Nu pot să aleg Simt un pumnal în inimă Este puțin vor cânta cocoșii de ziua. Seamă neleit Nici o între una și alta Măcar de n-ar fi atât de frumoase Mi-aș da Mi-aș da toate odoarele din sipetul meu tăinuit Dacă aș putea să o salvez pe aceea sortită să piară Cine? Cum nu mă cunoști? Nu, de te văd, Demicele. Sunt spiridușul tău, dacă vrei să știi. Cel care te-am ajutat cândva să ajungi ceva în ziul În nenumăratele tale nopți fără somn, când te-ai te să-l cătuiești o doare de preț cum nu s-au mai văzut vreodată, eu te-am învățat să-mi aurul și pietrele, în cele mai mai linii, rotunjimi și muchi. Și află de la mine. Abia de acum încolo îți vor de desenele în filigram Cu diamantele șlefuite De șapte ori în de 16 munchi, Cu tot atâtea curcubeie țâșnind din fiecare Vestea priceperitale se va duce cu mult peste otoarele împărăție Dar n-am venit să-ți vestesc Gloria Atunci ce caut? Tu, în noaptea asta ești amărât Am să te ajut Eu te știu, Spiridușule te am văzut odată. Când? Pe masa de lucru a bărbatului meu, în atelier, la lumina Lâmpii. Oh. Dorind să știu ce-l ține departe de mine noaptea, am privit printr-un colț al ferestrei. El șlefuia și tu dansuiai printre schipirile a <gântări> Vezi? Am și un martor. Dar orice clipă e scumpă și pălăvrăgeala n-are rost. Vreau să facem un târg. Care? Să-ți dăruiesc. Viața acelea dintre gemene Pentru care în bucătăria ta Metina fierbe o trava de cucută Plătesc oricât <gânt> Nu te pripi. Cer preț mare și greu Spune-l În sipetul tău de taină Ai ascunse juveierii Ai domat tuturor celor lucrate până acum Împăratului și curții E drept? Da, da? Să nu lungim vorba Pentru cine le păstrezi? Cine s-ar încumeta să se arate undeva? Codia mi tocmai ca împărătese eh? Care curtean ar coteza să pună peste veșmântul lui Un colan potrivit numai purpurei împărătești Nimeni. Și asta n a fi nimic Dar o doarele tare din sipet Par încă și mai frumoase decât cele pe care le-ai nește Asta așa e Și nu te temi? Pe ale tare le lucrat cu sufletul la gură și cu migală multă Pe ale împăratului, în schimb, le-ai făcut fără nicio tragere de inimă Da De ce? Îmi iubesc mesteșugul Asta așa e. Dar dacă vrei să te scapi de noroc Îmi dai tot Tot Îți golești sipetul până la ultima brățară În schimb, ca să nu rămâi păgubit Ai de la mine Un inel E neînsemnat Cu o piatră fără culoare Seamănă cu toate inelele pe care Negustorii din bazar le vând cu o jumătate de para Bucata robilor cetății De ta? Nu înțeleg rostul schimbului Ca să înțelegi, trebuie să vezi inelul Are în trânsul o a doua lume Cum asta? O a doua lume? Deosebită de aceea în care trăim? Da Uite meștere inelul Apropie-l de ochi Așa Ce vezi? Foarte ciudat Văd palate se mănânc cu faguri de miere. Sunt înalte și multe se pare că pe treptele lor smalzuite cu scoici sinilii Te poți urca până la cer, și mai sus de cer Și altceva? Ape albastre, coline cu vin pârg, Paji spre cu flori, oameni, chiar și păsări, Păsări mari cu aripile uriașe, desfăcute în zbor, care umbresc o clipă soarele. Văd până și păstră din în apele repezi de munte, și prundișul pe fundul apelor. Și toate, toate paraievea. Nu par, ci sunt. Nemai pomenit. Cum e cu putința? Acolo e chiar mai frumos decât aici. Colorile sunt limpezi și miresmele florilor mângâie. Dă-mi-le înapoi. Mai lasă-mi-l încă o clipă. Nu? N-am ispravit, târgul. Parcă m-aș fi trezit din somn. Sunt uluit. Ca ce mi-ar folosi străduința și scodirei atâtor frumuseți câtă vreme n-am aflat vraja cuprinsă în inelul tău? lasă să nu te mai voi cări! Inelul tău simplu și șters, fără culoare, fără muchii, te poate fura, te poate ascunde, îți poate arăta lume de care n-ai avut habar că ar putea fi undeva. Ei, Încheiem târgul? Cum? Nu înțeleg mai ales în ce fel inelul tău m-ar putea despovăra de nenorocirea care a dat peste o, mine. Știa. Adică. În lumea din inel îți vei putea ascunde fata. Într-adevăr? Cum? Le vei ascunde pe rând, când una, când alta. Și nu va afla nimeni niciodată că sunt două. Odoarele tale nu sunt de două ori, unele ascunse și altele nu. Dacă primești târgul, te voi învăța și cuvântul cu care să pătrunzi în împărăția inelului. o clepsidră. Dintr-o parte în alta, nisipul firul încet, dar cu neîndurare a rămas preț de două unghii, până să vină după tine trimisul împăratului. Măria sara ați povesti ce fel de odoare a mai visat peste noapte și, și n-ai timp. Primești târgul? Primesc. Atunci, bate palma. <laughs> Alma. Cuvântul magic Așa să se cheme și fetele Amândouă cu un singur Nume Ne-am ne înțeles Alma Da, dar Ei, Ei topit Ca o ceasă Nu te mai văd, spiritușule Pe mâna mea întins în gol Uite, văd numai inelul sărac și fără sclipire Licia sunt Mă duc fuga la Sipet. Ce am cercetat Licea peste tot. Ce? Sipetul e gol. Miroase mucegai și a cotlon pentru șoareci. Odoarele după chipul cărora am meșterit împăratului corana și lanțul puterii. De-a demenele împărătesii, inemele, cercii, brățele și cingătoarele nu mai sunt nicăieri. Avem însă gemenele. Peste un an, fetițele Aurarului umblau de-a Metina, slujnica de credință, purta la deget tinelul în care, în ceas de primejdie, putea să o ascundă pe una dintre fete. Doar ea le purta de grijă. Stăpâna ei muncea în locul celorlalte slugi, pe care Aurarul le îndepărtase din bună prevedere. Însă, departe de a se gelui, Licia înflorea de fericire. Când deodată, ca din semin, peste cetatea împărătească năvăliră canii, crunţii războinici ai pustiei. Până să se desmeticească oștele de pază, totul fusese călcat în picioare și năvălitorii plecaseră încărcați de prăzi și de robi peste zare. La el acasă, marele can, a strâns hoarda și pe locul ei de sfat căpetenia a început să împartă ostateci și prada. Când văzu una ca asta, Metina, care se afla printre prinși a scos din inel geamâna ascunsă acolo, Gândindu-se că nu mai avea de ce să se teamă A luat-o în brațe, așteptând să-i vină rândul în fața căpeteniei Care avea să hotărască de soarta lor Din ce era neagră, de frică, părea și mai neagră Pe tine cum te cheamă? Metina, înălțimea ta apropie -te. A cui este minunea asta aurie din brațele tale? A mea Nu prea se potrivește Tu ești neagră și fetița de aur Ia mea, stăpâne! Dacă e atât de dragul ei te voi lua printre slujnice. Marele cani e bun și se îndură. Și dacă fetița din brațele tale va fi tot atât de plină de înțelepciune pe cât e de plină de har, o voi lua drept copila mea. La tine stă și voia și puterea. Însă, dacă ești îndurător, rogă te poruncește să mi se dea pentru ea în fiecare zi câte-o cu lapte de capră și... Îți voi fi ca un câine de credincioasă Așa să fie Așa, bine. Așa, bine. Și tu să o crești cu băgare de seamă Da Metina s-a străduit să aibă grijă de viața copilei așa cum gândea ea că ar fi povățuit-o stăpânii din împărăția în care nu credea că va putea să se mai întoarcă vreodată. Marele Can s-a ținut și el de cuvânt. Nu peste mult, în fața cortului, a înfiat-o pe Alma. A fost de față și metina. A fost de față și hoarda cu fălci colțuroase și fețe smolite. Alma îi spunea tată marelui Can și îl iubea. Știa să iubească. Iar Metina o vedea ca o tigroaică pe singurul ei pui. Când a crescut destul, căpetenia canilor a luat-o la vânătoare. A învățat-o să-și ascută singură sabia, să se apere de fiare, de dușmani și era fericită. Uneori ieșea cu Metina noaptea pe câmp. Cântă greeri! Îi auzi? Cântă și umblă stele pe cer. Te duc către împărăția de unde am venit noi, Alma. Și unde-i aceea? Nu mai știu. E prea mult de atunci. Sunt acolo palată de piatră cu turnuri semețe. Împăratul cetății poartă purpură și lanțul puterii din aur bătut cu nestemate. Tatăl tău i a lucrat, fiindcă era aurarul palatului. Medina. Tatăl meu doarme în cort Nu vreau un alt tată Mâine vom pleca după tigri, după gazele O să mă ia și pe mine Mi-am și pregătit calul, tolba și arcul Zi, pe când Cani se pregăteau iarăși de lupte, Alma, nevoind să rămână acasă cu femeile, a ieșit înaintea tatălui ei. Marele can îmbătrânise și Alma se temea pentru el. Tată, ia-mă și pe mine la luptă. Lupta nu pentru fete frumoase ca tine. Ba da, te voi ajuta! Știu să te apăr! <hânt> nu mai luat la vânătoarea de tigri! Ți-am înșelat cumva încrederea în curajul și vitejia mea? Nu, nu. Te-aș Dar am o strângere de inimă Războiul e greu și plin de primezii. Nu te mai teme, tată Ia, mă Și ce faci cu părul acesta de aur Lung până la călcâie Îl strâng în turban, uite așa Bine Te iau Să-ți acoperi însă și fruntea până la sprâncene Iar pe sub bărbie Să-ți petreci o maramă Să nu-ți vadă chipul dușmanii cu care vom lupta Așa am să fac Mă duc să-mi văd oștile Înfrânge joală, Alma De ce pleci? Nu-ți face griji Am eu o cu noroc Ai mărturisit-o chiar tu Că mă scapă din toate primejdile mai ai și altceva în afară de stea. Ce anume? Uite, inelul acesta Îl port pe de când te știu Nu e nici măcar frumos mm, E un inel fermecat Să-l văd Apropie-l de ochi Ce lume minunată înăuntru lui Dacă vrei să-i încerci farmecul Rostește-ți numele Și atingem-o cu piatra Așa Alma Dispărut. Unde ești, Metina? În preajma mea nu ești, dar Te văd din inel Printre flori și mierele Printre ape răcoroase Umbrite de sălci Alba Ești, Metina, din inel Iată-mă Mă temeam să nu mă lași acolo O singură ființă Poate intra, bagă de seamă Cea de-a doua Trebuie să poartă inelul. Îți mulțumesc, Metina. Ne va prinde bine. Uite, vine și tata. Cred că pornim chiar acum. Gata? Gata, tata. Pe drumul friului. Metina, să te găsesc sănătoasă. Alma, ai grijă de ce se întâmplă în urma mea? Câte vreme vezi umbra? fi fără grijă. Sunt fericită și netemătoare ca tine. Lăințe! Lăințe! Lăințe! Lăințe! în sale pe un cal genușiu? Îl văd! Are înapoi a lui un pâlc de ajutoare, sprinde-ne! Lasă-i înseamnă! Împârtește-i ataganul printre dânsii! Eu nu mă clintesc din spatele tău! Capitaine, sigur eu! ce prindem de vii? Tată! Tată! Cine de vine? Le viu eu de hac! Ii tu, Zegorio! Intră-ni în el! Arba! A dispărut, capitanul Zegorio! Se nu Segorio. Segorio. Segorio. Se Zegorio! Zegorio! Și acum era ali, părându-se de parcă n-ar fi fost sorții de izbândă înclinare de partea Marelui Can. Acesta, prădând cetatea, a încărcat în grabă grânele și strugurii culești de cuseară, a mânat vitele și a luat alte o mulțime de prezi. Numai că pâncul de călăreți din straja capitanului Segorio, în vâlmășagul bătăliei de sfârșit, a prins-o pe Alma, cu încă alți vreo douăzeci de cani care o apărau vitejește. Întors acasă Marele Can, am împărțit ca de obicei prăzile, Însă nimeni nu i-a putut descreți fruntea îndurerată pentru pierderea almei. Nu același lucru se petrecu în cetate. Puținii prinși împreună cu alma au fost aduși în fața scaunului împărătesc pentru ispitire și judecată. Să-i împreprinșii! Măria capul tuturor răutăților e cel cu turbanul pe frunte și cu bărbia acoperită! Să vină gâdele! Sunt aici, ultima dată. Înainte de a te fi scurtat, după legea cetății noastre, Descopereți ți fruntea în fața împăratului, pui de nemernic! Iată, m-am descoperit! Ah, e fată! Cum? Are părul auriu, o ca floarea de piersi. Da cine ești? Ce-ți pasă? Sunt împăratul! Mitotuna, părintele meu can nu mai este în primejdie. L-am apărat ca un oștean adevărat și ca o fică vrednică de el. Altfel, aș fi fost o fică loasă. Haide, dar seamănă cu fata iubairgiului împărătesc, nora lumineții sale și doamna capitanului Segorio. Apropii de. mai. Curteni, fata asta seamănă cu soția lui Segorio. Seamănă Maria, asta! Seamănă Alma? Să vină Alma și Aurarul însuși. Îndată, ce de fel, de fel de cum se, se poate? poate ca asta? Este asta? În clipa în care împăratul a rostit numele Almei, din inel a ieșit Segorio, capitanul, fiul împăratului, care se știe dispăruse în luptă. Da, și totul s-a petrecut preț de o clipă. A ieșit din inel. Da, din inel. Iată și alma, nora Măriei sale. A venit și auraru. Se-am amândouă. Dar cum se poate? Cum se poate? Se poate, se poate Maria ta. Am să mărturisesc totul. Eu sunt vinovatul. Prinsa din oastea canilor e fata mea. Și este soră geamănă cu nora luminației luminăției tale. E alma cea de-a doua. Recunosc și inelul. Sorții au vrut să nu pot fi acoperit în nenorocire mea. După cum vedeți, sunt la fel. Și sunt ale mele. Dacă cineva... Trebuie să fie pedepsit, acela sunt eu. În mâinile Măriei Tale stă viața și supușenia mea. Mm -na. Pentru că Segorio fiul meu, s-a întors viu și nevătămat, cu ajutorul fetei acesteia și a inelului ei fermecat, nu va fi pedepsit nimeni. Din potrivă, binevoiesc să dăruiesc tuturora bunăvoința mea. Cerem ce vrei. Alma cea de-a doua. Ai dreptul la trei rugăminți. Mărinimiei, măriei tale, drept dorință, cer să mă lași liberă. Mă voi întoarce la corturile mare lui Can, cel de-al doilea părinte al meu, care m-a învățat curajul de a trăi și de a muri după legea poporului său. Și a doua? Împuternicește-mă luminăția ta. Să-i duc acestuia din partea ta Solie de iertare pentru încălcarea făcută cetății Și din partea acestuia vouă Încredințare de liniște între hoardă și împărăție Mă voi Silia învăța poporul să muncească După pilda aflat aici Fie Și ca ultimă dorință Dați-ne nouă gemenii La noi aceștia sunt prileji de îndoită iubire Noa ne poartă noroc Cu gemenii lasă-ne răgați de gândire și de sfat Pentru a schimba răul înrădăcinat în cetate În prileji de îndoită înțelegere Măria ta, îndeplinindu-mi se oarecum și-a treia dorință Apărarea gemenilor Îți dăruiesc drept temeinicie dintre părți Acest inel Spre aducerea minte Bun. Te desparți de el? Nu port-o doare, măriata, Îmi ajung sclipirile stelelor și brățările vântului. Pe voi, tată din tâi și soră geamănă. V-aș dar nu mi se cade. Am veșminte ponosite și rupte, pătate de pulberea războiului. Nu vă înlăcrimați ochii. Nu am deprinderea lacrimilor. După cum... Nu am voie nici să mă tem Și nici să dorm sub alt acoperământ decât cortul Cu bine! Cu bine! Cu bine! La urma urmei, ce înseamnă alma meșterei aurar? Două fețe ale aceluiași lucru, măriata Și alma, pe calul ei alb, a ieșit din cetate. Gonea nebunește în fruntea celor 20 de ropi călări, Sloboziți odată cu ea. Amurgul mirosea ploaie și arăcoare de toamnă.